Sziasztok! Lehet jól hallani hátul is? Tedd fel a kezed, hogyha hallod jól hátul is. Nagyon jó, nagyon jó. Köszönöm szépen. Hát, köszönöm a megkívást. Ismét egy szedetvedett kis beszélgetés rögtönző prezentációval készültem. És elindult a ventilátor is. Ugye, fantasztikus hangok vesznek minket körül. Olyan hangok is, amikről nagyon keveset tudunk. Úgyhogy most próbáltam egy ilyen szubjektív csokorba gyűjteni ezeket a hangokat. A rögtönzött cím az lett, hogy mi volt a Delta főcím előtt. A Delta főcím zenéje megvan mindenkinek fejben. Esetleg valami, valami, valamit el tudunk belőle énekelni? <sítható> jó, nem baj, hanem Az is jó, fütyüljük. Én most nem próbálkozom meg vele, mert még a végén a maradék szufla is kimegy ebből a mikrofonból. Hát akkor csapjunk bele! Ezt ugye mindenki ismeri, beletettem aranyos, kedves, közismert képeket is a prezentációba. Az első kereskedelmi forgalomba került MOK szintetizátor a 60-as évekből. Egy hasonló cucs volt a Magyar Rádió stúdiójában is, mielőtt el nem tűnt onnan. Őt nem tudom hányan ismerjük fel. Kid Baltan ez így mond valamit? Kid baltan szerezte a Song of the Second Moon című számot, amit a királyi televízió kisajátított, és a Delta főcím zenéjét csinálta meg belőle. Ez egy holland úriember, de amit láthatjuk, mániákusan szalagokkal kísérletezett. A YouTube-on van egy nagyon aranyos holland nyelven beszélő videó is vele, ahol ezekkel a szalagos berendezésekkel játszadozik éppen, és demonstrálja azt, hogy szintetizátorok nélkül is lehet elektronikus zenét csinálni. No de ezt azért tettem bele, mert a számot ismerik egy csomóan, de az eljárást meg az embert nem nagyon tudják párosítani. Tehát ez egy Eindhoveni stúdióba került rögzítésre ez a darab. És nekem az első fele személy szerint nagyon tetszik, de a második részét már nem nagyon bírom elviselni. De hát ez a, ez a dolognak a szépsége nagyjából. No, hát ide beraktam egy hemondorgonát is, a hemondorgonát mindenki ismeri, gondolom. Tehát a jazz, jazz zene nem, nem néz ki ma úgy, ahogy kinéz Hammond Orgona nélkül, de mindenki megismeri ezt az éles, pattanó hangot, ahogy, ahogy lenyomod az egyik billentyűt. Rengeteg, rengetegen emulálják ma szoftveresen és mai napig ismerik a hozzátartozó Leslie Márkájú speaker. No, őt viszont már egyre kevesebben tudják, hogy, hogy ez micsoda. Ugye, yeah, most megállnék egy pillanatra, és megkérdezném a hallgatóságot, hogy mik vannak a képen. Ugye ez itt egy billentyűs hangszer, ezt gondolom, ezt gondolom eddig megvan. Ott vannak kedves kis pedálok, egy ülő alkalmatosság és egy kottatartó. És ezekről mit gondoltok, amik itt, itt vannak? Ezek mit? Milyen generátor? Hát, majd... Aha, most ö, majdhogy nem. Tehát itt arról, van szó, itt arról van szó, hogy ez három darab ö, különböző erősítő, különböző hangszínek ö, megszólaltatására jó. De erről egy kicsit később majd beszélek. Négyféle erősítőt, ö, vagyis hát kombót, hogyha lehet ilyen parasztosan mondani, ö, csináltak ehhez a hangszerhez. Én először arról szeretnék inkább beszélni, hogy, hogy mit tud ez a cucc. 1928-ban építették meg ezt a hangszert, egy ö, eredetileg ö, katonai rádiós ö, munka, ö, munkát végző úriember a Morris Mártnó készítette el, és egyébként ő csellista is volt. Tehát ennek köszönhetően egy olyan billentyűs hangszert hozott létre, ami gyakorlatilag tökéletesen tudja utánozni a, a húros akusztikus hangszernek a tulajdonságait. Ha, ha visszalapozok, remélem, hogy nem. Igen, vissza tudtam lapozni, fantasztikus. Ez a kis fiókocska, erre, erre fogunk rá közelíteni. Itt láthatjuk azokat a kapcsolókat, amikben a hangszíneket tudjuk állítani. Továbbra is hangsúlyozom, hogy egy 1928-as hangszerről van szó, amiben a hangok megszólaltatásához elektroncsöveket használtak fel. És... Mindegyik, mindegyik egy másfajta timbrát vagy hangszín tudott megszólaltatni. Természetesen, ha, ha amennyire itt látszik, alulról az a betű az O, az tudta az ondot, vagyis a, a szinusz hullámot, tudott háromszög hullámot, tudott négy szögjelet is létrehozni. Az a konkrét helyzet, amit ide tudok kapcsolni, mint saját élmény, hogy én ezt a műpában nekem volt szerencsép hallani, nem tudom ki volt a száz éves az elektronikus zene nevű rendezvénye. Volt valaki ezen? Kihagyta mindenki rajtam kívül. Hát úgy kell nektek, szóval arról van, arról van szó, hogy ott megszólalt ez a hangszer, egy olyan hölgy szólaltatta meg, aki a Radioheaddel közösen is turnézott, és a kidélemezen felhasználták ezt a, ezt a hangszert nem mellesleg. És ennek, a, ennek például ennek a négyszögjelnek nagyjából olyan hangzása van, mint egy, mint egy ilyen túlerősített gameboy, vagy, vagy nem is tudom, nagyon furcsa a hangja volt, de mégis egy ilyen, egy ilyen limitált limitált Hangszín, szinte mindegyik, de iszonyúan telt, tehát azt azért tudta meglehetősen hozni. A lényeg az, hogy még a harmonikusokat is tudjuk szabályozni kapcsolókkal, Illetőleg a billentyűzet, a billentyűzet alatt fut egy zsinór, amiben van egy gyűrű belehelyezve, és akkor tulajdonképpen egyfajta vonós hangszerként is tudod vezérelni ezt a, ezt a cuccot. És még egy zajgenerátor is belefér. Most legjobb tudomásom szerint nem lehetett kombinálni a hangszíneket, egyszerre csak egyet tudott. Viszont mit lehetett kombinálni? Ugye itt vannak ezek a, ezek a hangszórók hogy Hozzá. Jobbról balra mondom A D1-es típusú az egy hagyományos hangszoró A D4-es ez a ez a kis lira alakú cucc, ez a szitárhoz hasonló ö, ö, szimpatikus rezonanciákat tudott megszólaltatni, illetőleg, ami számomra a legdöbbenetesebb volt, és volt egy ilyen erősítő is hozzá a Mipába, amikor hozták ezt a hangszert, az a, a metalik erősítő. Egy, egy gong van a membrához téve, hogy tényleg konkrétan fémes hangzása legyen a dolognak. Most ennél hardverebbek már nem lehetünk. Azt, azt, kell, azt kell, hogy mondjam. Tehát az On Martinot az, az ilyen, 88-ig gyártották, most olyan híreket lehet olvasni, hogy tavasszal újra kezdik ennek a hangszernek a gyártását. Ugye kihagytam az előadásból a mellotront, például, ami az első ilyen string sampler analóg billentyűs berendezésnek számított. Az is egy nagyon drága áron, de, de újragyártás megindult. És ennek a hangszernek is elindul az újragyártása. Ha jól emlékszem, akkor valami 12 000 dollár lesz egy darab belőle. No, a következő, az egy 26-os anyag, vagyis hát, hogy 26-os gyártmányú hangszer. Nikolaj Obukov hangszeréről beszélünk, erről a, erről a kis, jaj, erről a kis vacakról, ami, ami itt van, Kicsit, kicsit valami el, elhibázott karácsonyfa díszre emlékeztet, de hogyha a háttérbe egy picit megnézitek, és egy icipicit oda tudtok figyelni, akkor láthatjátok, hogy azok ott micsodák, ezek a kedves kis lég. Hegedűk, vagy hogy szokták még ilyen gusztustalanul nevezni őket, tereminek vannak ott a háttérben. Most ez a szonor ez, ez tulajdonképpen egy teremin, ami egy icipicit másképp néz ki, és nagyjából hasonló hangokat is lehetett létrehozni, csak érdekességképpen raktam bele, hogy ilyen is volt. Ugye a teremint azt, azt a Mókbácsi hozta egy, egy, egy ilyen komerciális szintre, ő, ő építette az első igazán megbízható és eladható tömeggyártásba állítható teremineket. Azt hiszem ez lesz a legutolsó. 1897-ben épült meg a Telharmonium. Egy Kehél nevű úriembernek az volt az álma, hogy a telefonon keresztül küldjünk zenét. Lényegében, lényegében telefonvezetékeken és telefon hangszórókon keresztül próbált egy kierősítést létrehozni. Amit, amit összekötött egy billentyűvel. És ugye, az első, az első ilyen prototípusa, az két tonnát nyomott. A második prototípus az már 200 tonna súlyú volt. Itt látható néhány darab belőle. A a, a fantasztikus dolog, és ugye ha belegondolunk, az első mókszintetizátor volt az, e, az első kép a, a szládjaimon, hogy, hogy azok monofon dolgok voltak, az On-Martonon is, is monofon volt, szinte az összes hangszer monofon volt. Ez a kedves kis jószág, ez polifon ö, hangok, ö, hangzás megszólaltatására volt képes. Ö, egy oktávon belül 36 hang, és 40-től 4000 hercig. Valahogy nincs róla hangfelvétel sehol, de valahogy úgy lehet talán elképzelni, hogy mit, hogyha ilyen, ilyen telefonbúgás lett volna nagyon sok, nagyon egyszerre és nagyon hangosan. Viszont sajnos New Yorkban volt azt hiszem a kiállítása, nem volt rá akkora érdeklődés, nem kezdődhetett meg a tömeggyártása, enki, és, és ócskavasként, ócskavasként végezte. És ebbe, ebbe tényleg az az ijesztő, hogy ez, ez, már, a, ez már az 1800-as évek vége, ahol járunk. És akkor én itt, én itt be is fejezném, majd elküldöm a Keltnek a szlájdokat ahol itt vannak kedves kis linkek. A lényeg, hogy a Youtube-on mindent megtalálsz, tehát Ond tehát Mártonó hangját tudod hallgatni ezzel a kedves kis Delta Főcímzenés kollégával is van egy nagyon szórakoztató felvétel. Illetve ajánlanám mindenki figyelmébe Ignács Ádám összefoglalóját az 1900-tól 1930-ig. Abban már van egy kis futurizmus, meg egy egyéb filozófiai marhasságok, tehát mérnököknek nem ajánlom az írást, inkább a, inkább a, a, a szellem, szellemi tevékenységet folytató embereknek próbálnám javasolni, de attól még lehet, hogy mérnökök számára is érdekes. Ahogy, ahogy látható, én se, én se egy aféle ö, tudósként közelítek ehhez, hanem aminek a hangját, meg a történetét érdekesnek találom. Azt igyekszem megosztani, és igyekszek valami utat mutatni hozzá. Kapcsolási rajzok nem voltak az előadásomban, nem is lesznek soha. Öm de mindent megtalálsz itt ezeken a, ezeken a linkeken. Úgyhogy remélem, hogy meg tudtam valamit mutatni abból, ami elektronikus zene, és nem Mók szintetizátor, és nem Akai sampler és nem az egyéb tipikus, már-már untig rágicsált elektronikus eszközök voltak. Hiszen ha belegondolunk az Ond -on vagy vagy a hasonló berendezések, azok a későbbi szintetizátorok, és a későbbi elektronikus zenének egy ilyen szigorú ö, alapját tudták megadni. És ö, hát ö, remélem, hogy ö, esetleg majd valamilyen gyűjtés szervezünk egy ré, régi hangszernek a beszerzésére, amin majd kedv, kedvünkre ö, tanulhatunk játszani. Annyit esetleg, hogy az Ond Márton ott az francia konzervatóriumokban még tanítják. Tehát, ö, tehát lehet, lehet kurzusra menni ezzel a hangszerrel. Úgyhogy köszönöm szépen. Kérdés van? Ha nincs, akkor visszamegyek sörözni. Na most ez egy marha jó kérdés. Az volt a kérdés, hogy, hogy a két Balthan, a, a, a Tom Dissevelt és a két tehát az két holland fickó, hogy ezek a szerzők tudták-e, hogy a Deltába felhasználták a zenéjüket? Hát fi, ez egy marha jó kérdés. Nem tudom. Tehát tudja valaki, hogy tud? Szerintem semmit nem tudtak róla. Hát gondolj bele, Hollandia és Magyarország. Tehát hogy elválasztotta egy komplett different, na... Különböző államapparátus vagy micsoda. Tehát nem hiszem, nem hiszem, szerintem simán le lehetett nyúlni ezeket. Azt mondjuk, hogy ez az első magyar elektronikus hangszer. Magyar elektronikus hangszer. Hát figyelj, én nekem mesélte valakinek az apukája, hát, hogy. Ő, hogy hogy volt egy csávó, akiről lehetett azt tudni, hogy neki nagyon megtetszett a orgon a hangja, de hát ugye szocializmus volt, nem lehetett csak úgy megrendelni külföldről, mint hogy ma olyan egyszerűen működik. És, és gyakorlatilag papíról felépítette egyet magának otthon, tehát kifaragta, meg, meg megforrasztotta. Ilyen, ilyenekről tudok, és olyanokról is tudok, hogy a Pongrácz Kálmán volt az, aki a Magyar rádióba a MOG szintetizátorral külön ilyen darabokat írt, de hát ezek általában ilyen, ilyen hát tudjátok, tehát az olyan szintetizátor típus, ami ilyen madzagolós szintetizátor, tehát a, ez a moduláris elemek, hogy, hogy ahogy össze Mindenféle kábelekkel, mindenféle bemeneteket és kimeneteket, úgy mindenféle érdekes hangmodulációk történnek. De azt kell, hogy mondjam, hogy annyira nem izgatott fel engem egyik ilyen korai modern magyar szintetizátor marhaság sem. Nem, nem feltétlen érdekesek, lehet, hogy technikailag el lehet vakarászni a fejünket rajta, de annyira nem izgalmas. Például nagyon érdekes, hogy mondjuk a Mikrobi című tévésorozat, ami utólag nézve szintén marhára idegesítő, annak az összes ilyen furcsa kis hangját ezzel a Magyar Rádiós moc vették fel. Magyarországon először a MOOC szintetizátort például. Hát én azt, én azt tudom, én abban vagyok biztos, hogy a, a, a, a Hungarotonnál volt ilyen sorozat is, hogy, hogy kortárs magyar elektronikus zene. És, és akkor ott annak konkrétan voltak művei, tehát a, szintén a, a, amikor a, a mi pában volt ez a 100 éves az elektronikus rendezvény, akkor az akkor még meglévő magyar rádiós mokszintetizátort betolták a színpadra, és akkor ott előadtak valami, valami furcsa kis moduláris művet, kettő ilyen idősebb úriember, akiknek elfelejtettem a nevét. De meg lehet nézni a hungarotton katalógusba, tehát ezeket kiadták, főleg a Pongrácz Kálmánnak ismertek. Pongrácz Kálmán már nincs köztünk, néhány éve ment el, két éve körülbelül, vagy három talán inkább. Jó, köszönöm szépen, és jó hallgatózást! Sziasztok!